aurrekin bordara. Bai, esan? Jonde, Mikel naiz. Zea, e, larun bat honetan herrian egon berralduzo. Bai, ze ba? Ba, zure bordara aurrekin joatea pentsatu du tardiak eta ikusteko. Badakizu, iriko hauek gero pentsatzen dute, ez nea, tretabrik ematen dutela. Ongi, baino, zergatik etzaret etortzen igandean, gazta egiteko asmoa dut eta horrela aurrek ikusiko dute. Pira, goiza bordan eman dezakegu eta gero herriko elkartean bazkal dezakegu. Han ez da inorregonen eta lasai egonen gara? Ederki, beraz igandean egonen gara. Ez dakit zein ordutan, autobusen ordutegi ezpaitakit, baina bueno, gero geltokira begiratzera joan den naiz. Eta berriro deituko zaitxot. Aizu Mikel, eta zergatik etzarete trenez etortzen, aurrentzaat asko zerosoa goizanen da. Goizean bit tren dituzu. bederatzietan eta ha amaiketan eta itzultzeko arratxaldeko bostetan eta zazpietan? Bueno, ongi ba, Orduan e, igual trenez joanen gara, ha amaiketan noski bederatzietan goizegi da. Beno, orduan e, bertan egonen naiz eta handik e, bordara joanen gara? Aizu, e, jone, e, zer eginen dugu bazkaltzeko, zer eraman dut. Lasai, hori nire kontu. Zerbait erraz prestatuko dut eta kitxo. Ongi ba, orduan igan arte?